Salmul 272 cu Cununa Sfântului Ierarh Vasile cel Mare Bucură-te, Sfânt Ierarh Vasile, fiindcă împotriva arienilor, ca un ostaș al Domnului Isus Hristos, ai luptat și adevărul preasfintei trăimii l-ai apărat. Bucură-te, Sfânt Ierarh Vasile, fiindcă, printr-o minune, porțile sigilate ale bisericii din Niceea. Cu un cutremur, le-ai descuiat. Bucură-te Sfinte Ierarh Vasile, fiindcă așa acum, pentru curățirea zapisului femeie păcătoase te-ai rugat, tot așa cu ale Sfinte rugăciuni, haina noastră de non ai curățat. Bucură-te Sfânt Ierarh Vasile, fiindcă pe doctorul cel iscusit de boala necredinței l-ai vindecat. Bucură-te Sfânt Ierarh Vasile, fiindcă așa acum pe tânărul. Cel căzut la demon, l a scăpat, tot așa pe cei rătăciți la secte, cu ale tale, sfinte rugăciuni să-i scoatem, ne ajutat. Bucură-te, sfinte Erarh Vasile, fiindcă așa cum sfânta liturgie, cu vrednicie să o facem, ne învățat, tot așa cu scrierea ei, iscusit, te-ai arătat. Bucură-te, sfinte Erarh Vasile, fiindcă în dragostea lui Dumnezeu ca un înger ai stat, și să iubim pe cei ce ne-au greșit, ne-a îndemnat. Bucură-te, Sfânt Vasile, fiindcă așa cum despre judecata Domnului ai predicat, tot așa să urmăm drumul pocăinței și smereniei te-am ascultat. Bucură-te, Vasile, fiindcă talanții faptelor bune, la îndemnul tău i-am adunat și în slurba Domnului am vegheat. Bucurele de Sfinte Erah, Vasile, fiindcă din mărgăritare gândurilor Dumnezeu și pununile psalmilor Sfinților am lucrat.